وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم خطهنا في الدين وعلمنا سأوين واهدنا صراطك المستقيم ثم أما بعد الحمد لله sila puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan kekuatan kepada kita untuk hadir ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala memakmurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala dan seterusnya berada dalam suatu majlis ilmu, mudah-mudahan ucapkan apa rahmat dan keberkaitan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimati insya-Allah malam ini kita akan memulakan pengajian kita daripada kitab Al-Karamah Imam Nawawi rahimahullahu taala wa naf'alhu Allah biquluhi wa qulumina fid darajin amin Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin dalam masa yang terhad ini yang singkat ini Setelah mana berbincang dengan Tuan Imam Maka Dibincang-bincangkan InsyaAllah pengajian bulanan kita ini Pengajian hadis Kita akan buka suatu kitab Yang sangat-sangat hebat Yang dikarang oleh Seorang ulama yang sangat hebat Iaitu Imam Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Yang kitab ini Yang nama pendeknya Al-Azgar itu himpunan zikir-zikir dan doa-doa yang nampak bancari macam remeh namun sangat penting dan besarnya pada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana para ulama begitu mengambil berat dengan kitab al-Azkar karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala maka sebelum kita nak masuk kepada perbincangan bacaan kita pada kitab ini dalam waktu yang singkat untuk kitab ini saya baca di kampung sungai cincin gombor masjid selepas solat subuh selama 3 uh, hari seminggu isnin, rabu dan jumaat baca pada pagi lepas subuh dengan alu jumaat sala jadi dalam tempoh yang ada ini sebulan sekali insya-wallah lah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberikan taufik diberikan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempelajari kitab nazkar karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala yang telah ikut tebalnya tebal juga tuan-tuan namun insya-allah kita akan tengok sedikit demi sedikit untuk kita tahu dan kita amalkan dan seterusnya mudah-mudahan dengan kita tahu dan kita amalkan ia sebagai satu cara kita untuk melembutkan menjinakkan hati kita untuk dekat dan hampir dengan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka tuan-tuan hadirin -tuan, hadirat muslimin muslimat dalam tahun baru ini 2013 ribuatlah sambutan yang pelbagai macam-macam walaupun bukanlah haram hukumnya secara mutlak mengadakan sambutan tahun baru kerana ia bukanlah perayaan keagamaan namun andai sambutan itu tidak membazir dan tidak mengajak melakukan kemungkaran silakan tapi kalau sambutan itu menimbulkan banyaknya pembaziran banyaknya boleh menimbulkan meningkatkan lagi perkara-perkara maksiat pergaulan bebas zina dan sebagainya maka ia akan berubah hukumnya kepada haram Sedih juga tengok semalam, terkena lah juga juga tengok TV TV 1, TV 2 tekan-tekan TV, keluar tak salah MTV 7 kot, saya tekan tu keluar MTV 7, Allah keberapa lah malam tu dengan dengan tariannya yang kadang-kadang Allah tak nampak ciri-ciri kita yang umat Islam madu kita, kita tambah pula ada apa tarian apa gangnam gangnam style juga dengan Allah ini bukan budaya kita bahkan lebih lagi lah jauh daripada Islam namun ada eh? Sayri Selangor ada buat juga untuk menarik anak, -anak muda supaya tidak pergi ke tempat-tempat yang boleh membawa kepada maksyat dan penjinaan anak muda tiga satu alternatif untuk mengajak anak muda agar tidak terlibat dengan perkara-perkara eh, maksyat dan zina dan sebagainya maka tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat maka itu realiti masyarakat Kisah kita kita tahu disamping kita datang ke masjid, mari ke rumah Allah sembahiyah Maka adakah cukup itu peranan kita sebagai muslim? Tidak Maka peranan kita bukan sekadar mari masjid sembahyang Dengan kuliah, balik, makan, tidur macam biasa Tidak Tapi kita mari masjid sebagai satu tempat Kita beribadah kepada Allah Untuk membentuk diri kita agar berperanan kepada masyarakat kita Maka tuan-tuan hadirin hadirin isteri muslimat mudah-mudahan sedikit sebanyak kita mendengar, mempelajari kitab al-zikir ini, dapat membentuk syaksiyah peribadi kita peribadi ahli keluarga kita anak-anak kita, isteri kita dengan kita amalkan apa yang diajarkan kepada kita, zikir-zikir dan doa ini, mudah-mudahan kita berperanan sebagai muslim dalam masyarakat kita di Malaysia ini, tentuan -tentu hadirat muslim-musliman, dalam masa yang singkat ini sebagai mufajimahnya benda berbuat dia sedangkan nak baca kitab ini kena ada kitab juga kitab ini kalau nak cari di kedai dah diterjemahkan dalam bahasa Melayu Al-Ajqar bin Nawawi kumpulan doa dan zikir buku panduan kehidupan beragama sehari-hari diterjemahkan oleh Syed Ahmad Semai cetakan kustaka nasional Singapura harganya lebih kurang 70, lebih kurang 75 laku Kitab ini setebal ini yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu atau bahasa kita dan kalau tak mampu nak beli tuan-tuan, boleh foto-scik, bukan kena tarik untuk dan saya sendiri dalam mengajar Najal University di Sungai Cincin itu, memang saya buat foto-scik, lebih kurang saya bahagikan buku ini kepada tiga bahagian, maka di satu bahagian itu tebal ni lah tuan-tuan, boleh kurang ni yang masa kopi saya buat dia tuan Agar kita ada satu naskah ini di rumah kita. Sehinggakan para ulama' mengatakan bahawa nilainya kitab azkar ini sangat besar. Sehingga akan keluar ucapan para ulama' Bi'idjar wa syaril azkar. Jual lah rumah. Semata-mata nak dapatkan kitab azkar karangan Imam Nawawi. Rahimahullahu ta'ala. Demikian pernyataan ulama' menyatakan kepada kita. Betapa hebatnya kitab ini buku ini perlu dimiliki oleh setiap umat Islam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan inilah hadiah besar daripada Imam Nawawi kepada kita umat Nabi akhir zaman untuk mengetahui panduan petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kita ini meliputi sejumlah himpunan-himpunan hadis sejumlah himpunan, -himpunan, himpunan ilmu-ilmu fiqh sejumlah himpunan ilmu tasawuf yang mana dapat membentuk pribadi kita, syakhsiah kita. Andai kita tahu kita aman dan kita hayati bersama insyaallah mudah-mudahan ia mampu mendekatkan kita dengan agama kita, mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan kita dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan, -tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, maka Sebagai mukadimahnya kita akan sentuh pada malam ini Tentang nilaian kita ini Sifar ulama Yang keduanya kita akan sentuh tentang Siapakah dia Imam Nawawi Rahimahullahu ta'ala Yang ketiga kalau kesempatan masa yang ada ini Kita akan masuk kepada mukadimah pendahuluan Kata-kata aluan Imam Nawawi Rahimahullahu ta'ala Sebelum kita masuk kepada bak-bak Yang dibicarakan Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat Maka kitab lazukar ini, sehingga saya nyatakan tadi, ia mengimpunkan sejumlah hadis-hadis yang dikutip daripada kitab-kitab hadis yang masyhur Dan juga merikuti hukum-hukum fiqah yang halus dan melikuti kaedah-kaedah hukum yang terpenting serta cara-cara melatih diri yang tidak boleh tidak pasti dikenali oleh para syalik dan tasawuf. Yang mana buku ini menghimpunkan tentang zikir-zikir doa, dan doa-doa pada waktu pagi dan petang Doa yang sesuai dengan perkara-perkara yang berlalu Seperti menyentuh ihwal, solat, Tentang zikir, puasa, haji, jihad Juga tata tertik membaca Al-Quran Dan juga menyangkut wirid memuji Allah Ta'ala Selawat atas Rasulullah juga zikir-zikir mengenai sakit dan mati, tata tertib makan dan minum, zikir-zikir orang yang musafir, tata tertib memberi salam dan meminta izin masuk ke dalam rumah, mendoakan orang yang bersin, zikir nikah kahwin dan segala sesuatu yang menyangkut dengannya, tata tertib amar makruf dan nahi mungkar, yakni menyuruh berbuat baik, mencegah berbuat jahat, menjaga lisan dan apa yang menyangkut dengan mengumpat. Dan menghasut dan berkata cabul yang sangat dibenci Yang sentiasa terbawa-bawa dalam tutur, tutur kata orang ramai Kemudian di akhir kitab ini disebutkan setengah setengah doa Yang meneluruh yang patut dikenal oleh orang Islam Serta kata tertik doa-doa itu Dan buku ini tutup dengan bahis syifar yakni memohon keampunan kepada Allah Ta'ala serta tambahan sebanyak 30 hadis yang berliku dengan hukum hakam Islam maka tuan-tuan hadirat isi muslimat ini kandungan buku yang Imam Nawawi muatkan dalam buku ini sebagai hadiah untuk umat Islam yang mana para ulama' ada di kalangan para ulama' selepasnya yang berusaha untuk menyatakan hukum-hukum hadisnya dan ada para ulama yang cuba untuk menghuraikan mensyarahkan kitab azkar ini secara panjang secara ringkas secara sederhana ada yang cuba meringkaskan apa yang ditulis oleh Imam Nawawi antara Imam As-Suyuti dalam kitab Fathul Abrar bi nukatil ajka Imam, Imam Taiti wafat tahun 911 hijrah Imam Nawawi 650 651 Kalau tak salah saya, saya tengok nanti, Tentang dia Maka para ulama' begitu mengambil berat soal buku ini Maka tak lain tak Bukan nak menyatakan betapa pentingnya buku ini Perlu dipelajari oleh orang Islam Umat Islam Terutama kita Umat Islam di akhir zaman Maka tentuan hadirin hadirin muslimat itu serba sedikit tentang pengenalan ataupun nilaian kitab al azgar karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala Keduanya menyentuh tentang pengarang kitab ini Al-Imam Nawawi So' Imam yang Masyur Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala Bahkan ramai di dalam masyarakat kita pun menamakan dengan nama Allah yang Nawawi tapi dululah tuan-tuan Sekarang nak cari, cari nama Nawawi Payah tuan-tuan Mawi adalah tuan-tuan Nawawi Wallahu'alam lah Sekarang ni ada tak Orang buat nama nak nama Nawawi Kalau nama orang dulu-dulu ada Nawawi Sekarang ni nama macam-macam tuan Nama kadang Lampau model sangat Boleh nama mereka Jibril, Boleh Gabriel. Ini masyarakat kita bagaimana? Bagus dah guna mereka Tapi Ejaan pula Susah nak sebut Mika'i tulis macam Michael Allah tuan tengah nak sebut Maka Imam Nawawi Rahimahullahu ta'ala Imam yang hafiz Yang Darjahnya Sampai ke darjah Yang hafiz ni ulama Gelaran martabat Para ulama Yang mana Mendapat gelaran Sebagai Nasirul sunnah Ulama yang menegakkan dan mempertahankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sunnah Nabi ini bukan zakat sembahyang, falsafah zakat meliputi segala sunnah Nabi. Yang namanya sunnah Nabi apa dia? Kata para ulama maudzifa ilah Nabi. Setiap apa yang disandarkan per Nabi, min kaulin daripada perucapan apa yang Nabi cakap. Hmm? Au fi'alin ataupun perbuatan Nabi Tingkah laku Nabi Au takririn ataupun perakuan Nabi SAW Nabi tak larang, Nabi tak suruh dipanggil ikrar. Au sifatin khilqiyah ataupun sifat kejadian Nabi sebagai manusia Au kulukiyah ataupun sifat akhlak Nabi SAW maka ini dipanggil sebagai sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya segala percakapan nabi segala perbuatan nabi yang dinukilkan direkodkan oleh para sahabat setiap perakuan nabi ikrar nabi sifat dan tingkah laku nabi maka ia dipanggil sebagai sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam maka sunnah nabi bukan sekadar berjanggut bukan sekadar berjubah berserban tapi mengikuti segala apa yang Nabi anjurkan yang Nabi ajarkan kepada kita Ia dipanggil sebagai sunnah Nabi. Nah, ini mi tuan-tuan. Sunnah Nabi. Sunah Nabi kawin ramai. Okey, itu tuan-tuan, saya ramai tapi empat ya tuan-tuan. Yang kata Nabi kawin 9 ustaz, kami kawin 9? Jangan kawin 9 tuan-tuan, itu khususiat Nabi, kena faham. Itu kena mengaji. Maka sunnah Nabi itu dia sunnah Nabi. Sekecil kecil perkara nak ditunjukkan kepada kita, apa dia perkara yang paling kecil dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bismillah, ucapkan Bismillah, Bismillah. Kita ucapkan Bismillah sebelum melakukan satu pekerjaan yang dinilai oleh syarak, yang diempirah oleh syarak untuk menjadi Itu sekecil perkara. Sampai sebesar besar perkara, Nabi tunjukkan kepada kita. apa Apakah sunnah Nabi yang terbesar? yaitu menegakkan hukum syariat Allah subhanahu wa taala Mendirikan pemerintahan Islam. Maka itu sunnah Nabi yang terbesar. Yang ramai yang tak pandang soal itu merupakan sunnah Nabi. Duk bincang tak sunnah ni eh, berjambut, berserban, berkepih, ber -ber berjubah dan bersiwak sahaja tidak kerana sunnah Nabi luas ruang lingkupnya jangan kita kecilkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak perjuang sunah perjuang sunah betul, betul yang Nabi bawakan kepada kita sepanjang hayat Nabi 10 tahun di 13 tahun di Mekah 10 tahun di Madinah semua Nabi tunjukkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam baru betul dan Imam Nawawi dipanggil sebagai imam yang qamiyun bid'ah Imam yang mengekang unsur-unsur bid'ah ah. ha, ini tuan, sebut bid'ah ah ini sensitif sikit masyarakat kita. Dan isu bid'ah ah ini sampai hari ini tak selesai, sedangkan para ulama dah selesai dah isu bid'ah ah ini. Dan alhamdulillah kami al ni dalam TV Al-Hidro kita puji bagus. Ha, di jatan kepada Syekh Nurul Din almarbu' al almakki al yang memuaskan soal bid'ah ah ini supaya umat Islam hari ini di Malaysia tak caca merba karena ada segelungan segitir manusia yang menganggap apa yang Nabi tak buat, bila kita buat ia dipanggil sebagai bidang ini tuan-tuan, ada segelungan umat Islam yang mengatakan apa yang Nabi tak buat, bila kita buat, maka ia dipanggil sebagai bidang tuan-tuan, apa ni, ni, ni? kata gincang, bidang ni panjang ni berpadalah ha, dengan apa yang telah disebutkan oleh Syekh Nuruddin dan ada pula kitab atau buku di satu bidah. Bid Kita mengeli beli cari baca. Sebenarnya ringkas katanya daripada guru saya yang saya belajar di Mesir di Al-Azhar Syarif macam menyebutkan bahawa sunan bidah itu bukan satu hukum. Bidah ialah sifat. Sifat yang menyatakan tentang suatu perbuatan yang bercanggah dengan syariat Islam itu dipanggil bid'ah. Bukannya bid'ah itu setiap apa yang Nabi tak buat bila kita buat dipanggil sebagai bid'ah. Mempegangkan kepada mereka berpegang kepada hadis Nabi yang mengatakan: "Kul bid'ah antin dalalah, wa kullu zallalah fil naq. Setiap perkara bid'ah, setiap, bid ah. setiap perkara baharu itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'ah antin zallalah dan setiap perkara bid'ah itu adalah sesat." Dan setiap yang sesak itu masuk neraka. Maka dikatakanlah mereka yang bertahli itu adalah bid'ah. Mereka yang percaya syin menajimah itu adalah bid'ah. Dan macam-macam lagi. Maka ini bahaya golongan yang begitu pantas. Membidahkan amalan yang dilakukan oleh umat Islam Ia ya, kaliput ia Nabi tak pernah buat Andai kata tidak bersanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Tak boleh kita hukumkan ia Sebagai bidah dan Imam Imam dah pun menjelaskan kepada kita Membahagikan bidah itu Terbahagi kepada dua Bidah hasanah dan bidah syariah nah, Bidah ini tak habis teman, Malam ini Nanti tergendala pula apa yang kita nak Sampaikan malam ini nanti kita akan sampai pada tempat ini nanti kita akan sebut beberapa ha, perkara tentang persoalan kita milah ana paham tuan-tuan. Nah bidah ini bukan suatu hukum. Ha, bukan suatu itu satu sifat Maka para ulama yang berhak menyatakan apakah amalan ini bersesuaian dengan syariat Islam ataupun tidak. Ah. Ha, kata para ulama bidah yang paling paling teruk dalam akidah ialah bidah yang membahagikan agama suku, dunia suku, agama suku, politik suku Ayah, ini bin ah yang paling dosa dalam akidah yang boleh menjejaskan akidah kita. Ha, ni luk bincang jambak subuh kunut tak kunut bismillah. Uh, kuat tak kuat ini benda khilafiah, ya. benda khilaf ikhtilaf para ulama. Para ulama dah selesaikan dah sejak beratus-ratus tahun dah dah. Jadi kita ni umat yang akhir zaman ini berpada dengan mereka. Tapi timbul pula persoalan kita nak ikut ulama' atau nak ikut Nabi? Oh, ini teman-teman bahaya juga. <gila> Dia punya kenyataan. Ustaz, kita nak ikut ulama' atau nak ikut Nabi? Betul lah memang kita nak ikut Nabi. Tapi bagaimana kita nak ikut Nabi tanpa kita men mengetahui perkara berkaitan dengan Nabi itu melalui para ulama' yang berburu dari satu generasi ke satu generasi sehingga sampai kepada Nabi Alaihi Wasallam. Ini, eh? Kerana penting yang perlu kita tahu. Harga ulama' itu guna, guna cita' sahra' dan injil untuk memahami untuk mengajar kita tidak. Mereka mengajar Quran dan sunnah Nabi dan mereka begitu pakar dan bidang mereka profesional. Mereka mengaji bahasa Arab mereka begitu kemas, Hafal Quran pula hadis lagi mereka menghafal beribu-ribu hadis. Cerita hadis 40 pun tak terhafal kan, kan, dengan hadis 40. Yuzu amma pun terketak-ketak baca-baca. Mereka imam lah. Bukan imam yang khakir apa dengan juz. Ini kita di tuan-tuan Quran tak hafal 30 juz tak hafal nak mempertikaikan Imam Nawawi nak mempertikaikan Imam Syafi'i. Siap disebut kan? memperlekeh pula panggil chini pula Allah dengan bahaya. Golongan yang itu pantas ha? Mem -mem menghina para ulama dulu yang mereka ini bekerja yang mereka ini menulis kitab-kitab mengajar dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan upah sedikit pun boleh buku bukan nak dapat untung. Boleh buku untuk umat Islam. Hari ini kita tulis buku kadang-kadang nak dapat untung. Nak kaya kami antara pendapat antara cara nak boleh dapat keuntungan dengan menulis buku. Nabi khabarkanlah a'lam. Baik. Nah, itu dia tentang Sebut tentang bidah. Maka Imam Nawawi ini seorang yang naqrus sunnah wa tamihul bid'ah, yakni penyokong hadis dan penghancur bid'ah namanya Mahmuddin gelarannya Mahmuddin orang yang menghidupkan agama Abu Zakaria itu juga gelarannya Yahya bin Syaraf bin Mari bin Hassan bin Hussein bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al-Nawawi al-Dimashki terkenal dengan Imam Nawawi namanya Yahya bin Syaraf mendapat gelaran sebagai Mahmuddin Abu Zakaria Maka dipanggil dengan Imam Nawawi Kenapa kita nak tahu Tentang bidasa Imam ini? Perlu kita kenal Kehebatannya Perlu kita tahu gimana tahapnya Agar kita cinta dan sayang kepada para ulama-ulama kita Dan mengibatkan kita tidak mentohma, Menuduh para ulama kita Dengan sebarang tuduhan Yang tidak sepatan Dan di samping itu kita boleh mengambil faedah daripada latar belakang biodata atau biografi mereka sebagai panduan kita umat Nabi akhir zaman. Sedikit tentang biodatanya saya saya ringkas saya buat kesimpulan. Kelahirannya dan hidupnya dilahirkan di Kampung Nawa yang bertempat di Golan dari bumi Huron dekat Damash di Damask di Syria yang sekarang ping sekarang tengah Golan. Itu di Nawa, satu kampung Nawa tempatnya di Golan, Bukit Golan yang menjadi rebutan antara Israel Palestin dan juga Syria yang mana Israel nak sangat Bukit Golan ini kerana mereka mengatakan bahawa siapa yang boleh menguasai Bukit Golan dan Palestin itu maka mereka akan boleh menguasai satu dunia ini mereka punya uh, pegangan mereka Nah, hari ini merampas tanah Islam di Palestin. Hingga Gaza itu Allah, Hingga sikit saja tentang Gaza itu, tebing Gaza itu. Tambah pula Syria sekarang bergolak dan kertas para ulama antara jalan nak memerdekakan prostit, memang kena memerdekakan dahulu bumi Syria sekarang yang pernah bergolak dengan peperangan antara Bashar al-Assad yang membunuh ratusan ribu umat Islam rakyatnya di bumi Syria maka sama kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kemerdekaan, kebebasan kepada umat Islam di Syria untuk mempertahankan akidah umat Islam ah, dan juga berjaya menjatuhkan, menumbangkan pemimpin yang zalif yang dikatakan oleh para ulama maka harus dijatuhkan, bahkan wajib dijatuhkan, digantikan dengan pemimpin yang lain Baik. Maka dilahirkan pada 10 Muharram tahun 631 Hijrah. 10 Muharram 631 Hijrah. Sekarang 1434 Hijrah. Tolak berapa tuan? 456. Lebih kurang 800 tahun dah berlalu Imam Nawawi rahimahullah. Daripada kelahiran 800 tahun Lama tuan-tuan Namun bukunya masih terpelihara Dalam khazanah umat Islam Ini yang orang jaga Khazanah-khazanah umat Islam Jadi tuan-tuan Nak kata yang juga Kita ni kena tahu Bila setelah kita ni Dalam bulan Islam Imam Nawi dahil 10 Muharram Kita lahir Berapa bulan berapa bulan Islam tuan, tuan, Kita cek ataupun tidak tuan-tuan Haa Ini tuan-tuan ada kita boleh, ada yang kita boleh sekarang dah canggih tuan-tuan boleh tahu buka internet ada software dia yang boleh tahu masukkan tarikh masihi kita lahir siang-siang dia akan kira berapa tarikh hijrah kita ini satu cara kita nak menghidupkan penggunaan takrim hijri sebab kita hari ini guna takrim hijri kain kuasa je tuan-tuan ramadhan yang guna takrim hijri dan sawal kaya raya Selepas Ramadan Syawal Entah tak ingat bulan apa pula Lepas Syawal apa dia itu hmm, Dah tak ingat dah Lepas Syawal Zul-Fa'dah, Zul-Hijjah Muharram, Syafah, Rabun Awal Rabun Akhir, Rabun Awal, Rabun Akhir Rejak Syawal ha? Ramadan seterusnya Lepas Sebab itulah antara satu usaha Kita nak Memertabatkan ha? Bulan Hijrah ini, kita sendiri Antaranya kena mulakan kalau tanya hari ni berapa saf kan, tuan-tuan? Ha tak ingat berapa bulan saf okay, aku dah lah alhamdulillah lah. Tapi okay, kalau tanya ramai-ramai kita ni ramai yang tak tahu berapa bulan saf. ini satu sama dengan 18. Eh, 18 saf. Ha ya, check tuan-tuan bila terakhir kita bulan Hijrah. Mudah tuan nanti ada cari internet. Jadi duduk hari jadi kita ialah bulan bulan Masihi, cari bulan hijrah kita dan memang sudah kecil lagi imam nawawi rahimahullahu taala terkenal sebagai orang yang anak seorang kanak-kanak yang sangat pintar dan cerdik sejak ada kecil lagi imam nawawi dah terkenal orang kampungnya orang silingnya dah tahu dia seorang anak yang pintar cerdik cerdas bahkan mereka mencadangkan kepada ayahnya supaya cepat-cepat ajar Quran pada anak yang cerdas dan pintar ini. tuan-tuan. Ha, Maknanya tuan-tuan... ...kita ni ada anak... ...maka digeranakan kita cepat-cepat... ...ajar anak kita boleh baca Al-Quran. Bukan cepat-cepat boleh mengira ke... ...cepat-cepat boleh... ...menyanyi ke tuan-tuan. Ha. Masuk idola kecil pula. Lua-lua masuk... ...candangan menyanyi. Sedangkan Al-Quran anak kita tak boleh eh, lambat baca Al-Quran sehinggakan Imam Nawi menghafaz quran sejak daripada kecil bahkan beliau tak bercampur sangat dengan kanak-kanak seusianya, kalau sekitar 10 tahun ini, dia duduk bermain-main berlari-lari dan sebagainya tapi Imam Nawi tidak bercampur dengan mereka ini, ini kelebihan tak semua anak-anak kita ada macam ini hitrahnya anak-anak kita memang suka bermain berlari dan sebagainya jadi kena ada azam kita tuan-tuan untuk pastikan ada di kalangan anak-anak kita yang menghafal Al-Quran tak boleh semua orang paling kurang seorang dikenangan anak kita yang mampu menghafal Al-Quran walaupun kita tak hafal Al-Quran cuba usahakan azam anak kita Al-Quran tapi mak ayah boleh tunjukkan juga lah contoh paling kurang hafal surah-surah tertentu dan sebagainya kemudian pada usia umur 19 tahun, Imam Nawawi dibawa oleh ayahnya ke dimash Dimas Dasar Wahiyah, belajar di sana, dan dia berguru dengan guru yang ramai, kami sebutkan banyak guru-gurunya, dan beliau juga melahirkan ramai ha, para anak murid-anak muridnya yang hebat-hebat ha, antaranya Imam al Mizzi, Imam e, Ibn al dan dan sebagainya, banyak ini eh, peranannya sebagai guru murabbi dan jika ketika akan begini radin dan imam nawawi ini untuk ilmu satu hari dia akan belajar 12 12 pengajian dengan gurunya akan berjumpa gurunya satu hari 12 pengajian ha mi tuan -tuan. kita tuan-tuan kuliah maghrib kena dalam lemohlah tuan-tuan kuliah maghrib sekadar setengah jam kata Allah oh, berlaganya tapi duduk depan TV, televisyen tuan-tuan Tak berasa pun ha, Syarikat ramah ke dan sebagainya Tak berasa, sejam habis Eh habis dah syarikat Terkejut pula tuan-tuan Tapi dalam malih kadang-kadang kita rasa Ya Allah kezaknya Bukan di sini lah tuan-tuan Jemaah-alih jemaah lain Tuan-tuan ha, semua MasyaAllah memang Tekun dengan kuliah Ini orang lain, bukan masjid mujahidin Alim jemaah masjid lain Alim jemaah masjid di Korea juga, tuan. Semua kali Baik 12 kan tuan, -tuan. Bukan, bukan kerana Nadah telinga Tapi baca depan gurunya 12 ini Bekerja-kerja Berlari Selama satu hari Ini hebatnya Para ulama Ni kita kadang-kadang Depan TV Buka channel Bagus dah Tanyalah ustaz Bagus dah Ataupun Bukalah channel-channel apa Yang ada pengajar Kadang-kadang kita Dengar separuh Buka channel lain ini kita lakukan. Baik. Apa yang menyebabkan Imam Nawawi ini mendapat suatu kehebatan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dia ada tiga perkara penting ada pada Imam Nawawi rahimahullah itu. Pertamanya ketenangan hati dan keluasan waktu. Ini menyebabkan Imam Nawawi, masya Allah. Menjadi seorang imam Menjadi seorang ulama yang hebat Yang beri sumbangan yang berislam Kenapa? Dilapangkan dadanya Diluaskan waktunya Waktunya walaupun 24 jam Tetapi macam-macam dia boleh buat Ini dipanggil keberkatan Masa yang Allah berikan kepada kita Dan Nabi pun sebut Antara tentana akhir zaman Yataqarabu zaman La ta'umusya'ah Hatta yataqarabal zaman Nabi kata, takkan berlaku hari kiamat melainkan masa menjadi semakin cepat. Satu tahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari. Sehari seperti satu saat. Satu saat jadi satu percikan api, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama, kenapa jadi begitu masa rasa cepat, sedangkan masa sama 24 jam. Tapi kenapa cepat? Kerana hilangnya keberkatan masa pada umat Islam. Kita sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Pekara-perkara keduniaan. Yang tak dihubungkan dengan Allah SWT. Menyebabkan hilang keberkatan waktu. Kita rasa eh, cepatnya. Dah habis dah tahun 2012. Sekarang 2013 dah. Kenapa? Hilangnya keberkatan. Tapi mereka yang Allah berikan keberkatan waktu. Dia merasakan satu minit. Satu masa yang sangat lama. Tak saya tuan-tuan cuba buka Al quran Baca satu muka Rasa lama tak tuan, -tuan? Rasa lama tuan, tuan Nak habis satu muka Allah namanya Kalau tak darus tuan-tuan Satu muka Ya Allah panas tunggu ni tuan-tuan Tengok jam lah Haji habis ni Satu muka Sedangkan satu muka Pukul lama tuan, tuan Salah baca Tak sampai Berapa minit? Tak sampai 2 minit sebenarnya. 2 minit je Baca dengan, dengan, uh, nada pun. Nada kalau, tak, kalau baca dengan dengan nada tu dengan nada ada kalau kalau baca dengan tartil mungkinlah lebih sikit 3 minit 5 minit 2 minit satu muka tuan satu juzuk boleh berapa lama tuan satu juzuk boleh habis dalam masa sejam ya imam rekawan sejam satu juzuk tuan satu juzuk lebih kurang 8 muka surat. Surat. Surat. Ah, surat lain. Surat lain 20 lah, 20 muka surat. 20 muka surat. 1 jam. Banyak kita baca, banyak tuntutan. Lama tak? lama. Tapi tengok TV, tuan-tuan. Sejam habis itu ya, tuan-tuan. Ha. Habis gitu saja. Sampai okay, ni tandanya hilang berkata. Bukan para ulama kenapa mereka boleh buat banyak kerja? banyak benda mereka boleh lakukan kerana mereka diberikan keluasan hati, lapang dadanya, Allah lapangkan dada. WhatsApp sempitkan jiwa ni. Dan waktu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala kita nak buat, nak dapat nak bahagia dunia ni kena minta Allah lapangkan dada kita. Rabbi subh sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatan min lisani qul du'a Nabi Musa alaihi salam. Yang Allah sebut bagi siapa yang hendak lapangkan dadanya untuk Islam Allah akan lap... bagi hidayah kepadanya Allah akan lapang dadanya dengan Islam. Siapa lapang dada di tuan-tuan dengan Islam. Dekati agama insya-Allah Allah akan lapangkan dada kita. Tapi orang yang sempit tuan-tuan dengan kata masalah besar, masalah kecil pun dianggap sebagai besar pada dia. Tapi orang yang lapang dadanya datanglah masalah banyak mana pun, besar mana pun masalah Semuanya boleh diselesaikan dengan baik Kerana diberikan di Didatangkan dadanya Dan diberikan keberkatan waktunya Haa, ha, ni teman-teman Kek ada kisah Soang doktor ha, Soang doktor ha, Yang mana doktor ini ha. Datang lambat ke hospital Kemudian ada seorang pakcik ni Anaknya dimasukkan ke hospital Kerana perlu mendapat rawatan yang cepat Maka pakcik ni gelisah Gelisah mana doktor ni tak mari lagi Mari lambat apa punya doktor Mari kerja lambat Anak aku ni kena bedah dia ni mari lambat Maka datang doktor ini, Ketisah-ketisah masuk Maka pakcik tadi pun jumpa doktor Kenapa doktor lambat Tahu anak saya ni kena dapat rawatan yang cepat Tidak nak saya akan mati Maka doktor kata macam Maaf saya di luar tadi ada urusan di luar Maka, sudah tentu tenang Pak Cik. Kalau Pak Cik tenang, saya boleh tenang. Boleh, boleh buat kerja tenang dan saya boleh menyelamatkan anak Pak Cik. Maka masuklah Doktor tadi dalam tempat pembedahan. Maka setelah sekian lama waktu dalam dalam bilik pembedahan itu keluarlah Doktor tadi. Maka, Alhamdulillah anak anak berdarah Pak Cik tadi selamat dapat diselamatkan. Lalu Doktor tadi kata berdarah Pak Cik. Alhamdulillah anak Doktor telah baik, telah dapat diselamatkan dan kalau sekarang persoalan sila tanya kepada jururawat kerana saya terpaksa bergas keluar ada di sambil luar marah pak cik ni kata apa lagi doktor nak tunggu sekejap pun tak boleh seminit ni nak tanya pasal nak saya macam mana nak keluar juga apa punya doktor ni marah lagi doktor ni marah tak doktor ni tak apalah pak cik ni pergi dah tanya pada jururawat kata aku apa kena dengan doktor ni dah nak kerja lambat lepas tu nak tanya sikit pun nak cepat juga balik tak sempat nak sembang berbual tak tanya pasal anak saya kata beliau tadi kata wahai pak cik betul tadi lambat kerana dia ada urusan di luar kerana menguruskan kematian anaknya anaknya meninggal dan bila mendapat telefon kena datang ke hospital dia tinggalkan sekejap urusan kematian anaknya tadi untuk datang melawatkan anak pak cik kemudian setelah selesai melawatkan anak pak cik dia terpaksa balik cepat kerana nak menyambung Kena kerja penemumian anaknya. Yang perlu diteruskan. Maka Pakcik dengan Nga terduduk, tuan-tuan. Tak terjawab, tak terkata apa sepatang tu. Nak nyatakan, bahawa ini, Bezanya mereka yang hatinya dilapangkan oleh Allah. Dan mereka yang disempitkan hatinya oleh Allah Subhanahu SWT. Yang kedua, yang antara kelebihan yang ada peringatan ini ialah kesediaan banyak kitab-kitab yang dapat membantunya untuk merujuk atau meliki bicara para ulama' yang ini inilah yang mendorongnya untuk banyak bermutala'ah sampai semua waktu-waktu yang dihabiskan untuk peluang ini dan kitab-kitab yang diperlukan ada di negerinya pada masa itu maka tuan-tuan nak beritahu kepada kita para ulama' mereka berdampingan dengan buku-buku dan mereka berburu Maka demikian kita tuan-tuan nak dapatkan kemuliaan Allah SWT memang kena berdampingan dengan manusia ilmu kena berdampingan dengan buku-buku dengan panduan dan petunjuk daripada buru-buru tak boleh kita ada buku saja tuan-tuan kena ada bantuan, petunjuk petunjuk ajar daripada buru-buru agar tak sesat bila kita baca buku tersebut maka nilai kita umat islam nilai kita pada ilmu kalau umat islam nama jawa islam tapi ilmu tetap agama kosong, tak tahu apa-apa ikut-ikutan saja maka apa nilai kita surat umat nabi SAW nabi kima wahyu ikhra dan nabi berjuang mati matian menyebarkan ilmu, mengajar para sahabat sahabat ajar para tabi'in dan sebagainya maka tuan-tuan kita kena ada nilai ilmu kita. Jadi kita minta tangguh sekejap bagi laluan azan. Jadi kita nak kamu suci sekali lagi tentang tiga perkara yang dapat Muhammad SAW untuk kita terjemahkan dalam kehidupan kita untuk kita amalkan. Lord dan hadirin hadirat muslimin muslimat diketuskan untuk menghabiskan tentang biodata Imam Nawawi rahimahullahu taala itu kelebihan Imam Nawawi ini ialah yang keduanya Beliau mempunyai kitab-kitab rujukan nak katanya pada kita ini dalam kita nak berganding dengan dalam ilmu memang kena ada kitab satu yang keduanya kita mendampingi majlis manfaat yang berdampingan dengan majlis ilmu kita berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana tak kurang dalam setiap majlis ilmu akan dilontarkan dibicarakan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka cara kita berdampingan dengan Nabi ialah berdampingan dengan majlis ilmu hari ini disamping kita pergi menunaikan haji dan umrah ziarah maqam Nabi maka ini kalau kita nak berdampingan dengan Nabi itu berdampingan dengan majlis majlis ini maka apa kitab perlu ada pada kita apakah buku-buku yang perlu ada oleh Umat Islam hari ini yang pertamanya Umat Islam kena ada kitab-kitab untuk memahami Al-Quran ataupun kitab Tafsir ataupun paling kurang kitab terjemahan Al-Quran karena Al-Quran itu ia bagus untuk dibaca namun Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca tapi Al-Quran untuk difahami dan diamalkan maka nak dapat faham dan amal sebab tidak kena ada buku-buku yang mentafsirkan ataupun buku-buku yang menterjemahkan apa dia al-Quran. Kita baca Yasin hari-hari ataupun baca Yasin malam Jumaat. Apa ramai dikira kita faham apa dia kandungan Yasin yang kita baca. Bukan kata salah dia silakan baca. Tapi tak cukup sekadar baca, perlu ditingkatkan untuk fahami apa dia Yasin yang kita baca mingguan. Yasin Wal-Quran al-Hakim Kita kata demi Quran yang maha bijaksana Setiap masalah ucapkan Tetapi kadang-kadang kita tidak tunjukkan yang Quran itu bijaksana Ada dikatakan Islam yang mempertikaikan Al-Quran Apa ni tak sesuai hukum-hukum yang ada dalam Quran Ada tuan-tuan Maka dia menyalahi apa yang dia baca Memang bimbang takut dia menjatuhkan akibah Maka ini kitab tafsir Kitab terjemahan Al-Quran kena ada di rumah kita kata. Paling kurang Kena ada Jangan kerana buku-buku lain bukan hebat ada rumah kita Kamus, Oxford dan sebagainya ada Tapi Tafsir quran tak ada rumah kita kata. Allah sedih kata. Berapa sangatlah tafsir quran Yang ada Yang dijual pun ada Yang murah pun ada, yang mahal pun ada Nak lebih hebat lagi carilah yang berjilik-jilik Tapi jangan baca Tanpa ada bantuan ataupun panduan daripada guru-guru yang boleh membimbing kita Limbang, faham bila kita baca sendiri tanpa panduan guru-guru Yang kedua, kita apa kena ada? Kitab hadith Kena ada di rumah kita Paling kurang, tuan-tuan, kitab ajar orang-orang ini boleh mencakupi kitab hadis tuan-tuan Walaupun ia bukanlah kitab hadis, Namun ia boleh mencakupi kita kita hadis kalau boleh ada sehelai qori kat rumah kita sah muslim bagus dah boleh ada riyabul salihin dan terjemahannya boleh ada kitab hadis arbain nawawi 40 hadis nawawi pun dah bolehlah tuan, tuan ia sebagai panduan kita untuk mengetahui apa dia petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tak sesat di atas muka bumi ini kita ada GPS daripada nabi sallallahu alaihi wasallam nak pandu kita dengan hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam Demikian juga ada kitab saya tak guna Kena mengaji atau kena datang ke malam-malam malam ilmu Yang ada diajarkan Pengajian-pengajian hadis Ada pengajian hadis Arba'in Nawawi Ada pengajian Riyadhul Salihin Ada pengajian kita sekarang Kita sedang belajar sekarang Itu kitab hadis Yang ketiga, kita apa kena ada di rumah? Kitab tentang syirah Nabi sallallahu alaihi wasallam Ini kena ada teman -teman. Kitab syirah Nabi Kita nak tahu bagaimana Nabi Hidupnya, hayatnya Apa yang Nabi buat Agar kita mengetahui dan menyanjung Apa yang Nabi telah buat Sepanjang hidupnya Pada bermula kelahirannya zamannya masih kanak-kanak Sampai Nabi diutuskan sebagai Rasul 10 tahun Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun berdakwah di Mekah 10 tahun di Madinah Menyebabkan kita tahu apa yang Nabi buat Menyebabkan kita akan terus berasa untuk menjadi umat Nabi dan meneruskan perjuangan Nabi SAW ha, ni tuan-tuan, kitab syirah Nabi kitab syirah ada kitab syirah yang nipis ada yang tebal dan sebagainya tuan-tuan boleh pilih ikut kesepaian yang tuan-tuan rasa nak, nak ada itu yang kedua tentang kita yang ketiga kelebihan yang ada pada Imam Nawawi juga ialah Niat yang baik dipupuk oleh sifat waraq, zuhud dan amalan-amalan yang salah yang tempat yang terpancar kehayaan dari hasil-hasil karya -hasil yang terbesar dalam masa usianya yang pendek yang tidak sampai menjangkau 45 tahun sahaja. Tentuat memenuhi lahir 631, wafat tahun 600, 5, 676 lebih kurang 45 tahun sahaja jangka hayat Imam Nawawi namun nak dibandingkan dengan penelisan-penelisan beliau karya-karya yang beliau hasilkan seolah-olah beliau ni hidup 100 tahun berapa jumlah kitab yang dihasilkan sangat banyak La ilmu hadis, ilmu fiqah maka berjilid -ber -ber -ber kitabnya, mesyarahkan kitab-kitab fiqah majmuk syarah muhazzab kitab min hajul Ramai betul kita hadis syarah hadis sahih muslim kita azkar ini kita riyus salihin kita arbain nawawi banyak lagi kitab-kitab yang beliau hasilkan kenapa macam beliau boleh buat sedemikian berpunca sifatnya niatnya yang ikhlas berdasarkan sifatnya yang warak tadi nak bagi tahu kepada kita tuan-tuan niat ikhlas ini memberi kesan pada setiap amal kita setiap amal yang didatang dengan niat yang ikhlas akan menyebabkan perbuatan tadi kerja tadi akan sempurna insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan memberi kepada kita dan kepada orang lain. Nah, ini tuan-tuan tentang niat ikhlas satu kuasa power yang besar bagi umat Islam bila ada niat yang ikhlas. Dan samping tentang engkau menawi juga bagaimana beliau ini mempelajari hadis-hadis sangat banyaklah Ha, beliau baca kitab hadis Yang tamat Bukhari Muslim Sunan Nabi Dawud Termizi Nasa'i Ibn Majah Muakak Imam Malik Musnad Issyafi'i Musnad Imah Ahmad Sunan Darimi Musnad Abi Ya'la Banyak dari hadis yang beliau belajar kan? Gurunya memanglah beliau merupakan Tokoh dalam ilmu hadis Dan juga ilmu fiqah Dikati sifatnya yang zuhud, warak Amannya, tabak, taat dan sebagainya dan beliau juga tegas kepada pemerintah Menegur pemerintah yang silap Yang tidak melakukan Melaksanakan amanah dengan baik Beliau akan tulis surat kepada pemerintah yang silap Tulis, eh, memberi nasihat Kalau boleh, nasihat teguran, Kerana ini tuntutan dan tugasan eh, Para ulama untuk menasihati dan menegur pemerintah Bukan hanya sekadar mengampu dan sebagainya Dan bahkan rakyat juga wajib menasihati Pemimpin dan pemerintah yang tidak amanah atau siah terhadap amanah yang diberikan kepada mereka. Dan keraikan Imam Nawawi sangat banyak yang disebutkan tadi saya sebutkan, iaitu nama kitab syarah Muslim, kitab al-Ishaq, tafsir, kitab Manasik al-Sugro, Manasik al-Kubro, tibyan fi adabil al-Quran. Banyak orang akan disebutkan pada majlis kita hari ini maka antara kitab yang kita baca ini adalah kitab azgar karangan imam Nawawi ini kitab yang sangat hebat nilainya yang perlu dipelajari oleh setiap umat Islam kerana menghimpunkan himpunan doa-doa dan zikir bermula kita cilik mata sampai kita tidur balik dan setiap perlakuan hidup kita diajarkan oleh Nabi SAW doa kita bangun tidur doa kita Apabila kita nak pergi ke masjid, nak masuk masjid, nak duduk dalam masjid apa yang kita nak baca, adab-adab diajarkan kepada kita berdasarkan al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau logomonik kendaraan dan sebagainya sampai kita tidur balik dimuatkan bahkan termasuk padanya adat ada dalam dalam kita ini makan baca Quran selawat zikir dalam bab kita amal ma'ruf nahi mungkar berjihad dan sebagainya semuanya dimuatkan dalam kita ini yang insya-Allah mudah-mudahan jika kita baca kita akan dapat manfaat dan faedah yang, yang sangat besar dan Imam Nabi wafat pada eh, di kampung di Naun Setelah mana kemudian dia bergerak ke Baitul Maqdis dan Al-Qalyb kembali sekali lagi ke kampungnya Nawa di mana ia jatuh sakit di pangkuan ayah bundanya dia meninggal dunia pada malam hari Rabu 25 Rejab tahun 906 Hijrah di sanalah dia dimakamkan dan kuburnya terkenal berita wafatnya sungguh menggemparkan seluruh negeri ataupun kota dan atau sepenjimas di Syria ini berita bergerak memnawi yang usianya sangat singkat 45 tahunnya hidupnya tetapi hidupnya penuh dengan bakti dan amalnya untuk agama sama macam kita muhasabah kita tuan usia kita berapa tahun 20 tahun 30 tahun 40 tahun 60 tahun apa sumbangan kita untuk agama kita sama macam kita muhasabah apa yang kita mampu bagi takat bagi sedekah tak apalah silakan itu usaha kita Bantu umat Islam di khursi bagi sekah mampu, silakan. Maka ini nilaian kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mesti kena ada peranan untuk agama kita. Dan orang menawih ini kematiannya di, di, di, di, di, di, di ratalki ataupun dikenal oleh seluruh umat Islam. Ini akan tentang orang yang baik. Sembilan orang yang baik, orang yang ini akan dikenal oleh umat Islam nak tahu soal itu baik ataupun tidak antaranya para ulama' mengatakan bila saat dia mati ramai yang akan mengiringi ataupun menghadiri majlis ataupun majlis pengumdian ataupun solat jenazah baginya ialah para ulama' bila mereka mati ribuan, ratusan ribu orang akan datang solat jenazah kepada kepada memberi puhamatan akhir kepada jenazah para ulama' jadi kita yang tahu ulama' ni tak mustahil juga anda kita baik aman kita baik hubungan kita dengan masyarakat maka antara tanda kesaksian masyarakat berdikari baik ialah ramai yang akan datang untuk ha, memberi perhormatan kepada kita semasa kita kembali ke rahmatullah semasa kita dah kembali kepada Allah Subhanahu wa dan dalam kata bermakna kalau tak, tak ramai orang datang kita rijahat tak juga baik itu nilainya tengok eh tu so tengok janda tu tiga orang dia pergi bayang bukan makna dia jahat entah tidak tapi ini hanya tanda-tanda yang nyata oleh para ulama nak nak tahu jenazah itu baik hidupnya lihat ketika dia mati sejauh mana ramai tak ramai orang datang menjerahi ataupun menunaikan solat jenazah kepada uh, arwah ataupun si mati tadi muka tuan-tuan dan -tuan, saudarah sekalian mohon kepada Allah mudah-mudahan hidup kita ini di Hidup kita ini berlandaskan syariat Allah Subhanahu wa taala dan mati kita pun mudah-mudahan mati dalam, dalam Islam yang mana Allah berfirman Al-Quran wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kita nak boleh mati jialah mati kita dalam Islam bukan mati dalam ...itu iaitu ingkar perintah Allah. Adapun nifaq adanya penyakit munafik dalam hati kita ataupun kita ini masih lakukan yang khatimah, wal kita lakukan daripada Allah SWT mudah-mudahan dengan niat yang baik kita ini nak mempelajari kitab-kitab para ulama ini Allah berikan kita hidup yang baik yang sujahtera dan mati, kita pun mati yang khusnul Fatimah munabtu tuan panggil abang muslimat atas belanja sedikit masa pada malam ini di gayanya tak sempat juga kita masuk kepada mukadimah Imam Nawawi rahimahullahu taala insyaallah kita akan sambung mukadimah Imam Nawawi dalam kitab ini pada bulan depanlah insyaallah anda kata hayat masyada kita akan masuk tentang mukadimah Imam dan sedikit tentang kitab Al Ikhlas dalam kitab yang pertama ini kalau kita angkat اي تتوهم الحمد لله رب العالمين مشي مشك ما عاف بهذا القدر أقول قولي هذا واشتمم لي ولي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولي وأولادنا واولادنا ولمشيخنا في الدين ولمن أحبنا فيك ولمن احسنوا من المؤمنات وللمسلمين والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ان اشركك ايمانا دائما ونسالك قلبا خاشعا ونسالك علما نافعا ونسالك يقينا صادقا ونسالك دينا قيما ونسالك خيرا كثيرا اللهم ان اشركك العفو والعافيه ونسالك تمام العافيه ونسالك الشكر ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم عز الإسلام والمسلمين والا الشرك والكافرين ودمر اعداء اعاد الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم اشفوا اخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم اشفوا اخواننا المجاهدين في سوريا اللهم نوس إخوانا نستضعفين في برما وفي كل مكان وكل الزمن من نشر الأرض إلى مغاربها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخر تحنة وقنا, وقنا, وقنا, وقنا عزب النار وقنا عزب النار وقنا عزب النار وصل الله علينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانه رب العزة عمنا ياصفون واسلام المسلمين الحمد لله رب العالمين تنبوه من أشلك ورسول